Slavo Capitolul 21. Intrarea în Ierusalim, alungarea vânzătorilor din Templu, smochinul neroditor, pilda lucrătorilor celor răi. Text. Iar când s-au apropiat de Ierusalim și au venit la Betfache, la Muntele Măslinilor, atunci Isus a trimis pe doi ucenici zicându-le: Mergeți în satul care este înaintea voastră, și îndată veți găsi o asină legată și umânți cu ea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 Muntele măslinilor, sau Eleonul, este un munte cultivat cu măslin, la poalele căruia pe coasta de este află satul Betania, satul lui Lazar și al surorilor lui Marta și Maria, cam la 2-3 km de Ierusalim. Din Betania trimite Domnul Hristos doi ucenici în sătucul Betfage, la o jumătate de kilometru distanță, spre ei se arăta Mânzul și Asina, tot pe muntele măslinilor. La 40 de zile după înviere, Domnului Hristos s-a înălțat la cer, binecuvântându-i pe ucenici. Hălcuire. Așezut pe Asină nici o altă trebuință, fiind decât numai ca să împlinească prorocia și tot astfel să ne arate cum se cuvine să călătorim într-o simplitate, căci nu a încălecat pe cal, ci pe Asină, deci împlinește prorocia și după chipul cel istoric și după înaltă înțelegere, după istorie fiind că așezut cu adevărat pe Asină, iar după înaltă înțelegere că și pe mânză așezut, adică peste norodul cel nou și neîmblânzit, adică nesupus. Și erau asina și mânzul ei legați cu lanțurile păcatelor lor, și doi au fost trimiși să îi dezlege, Pavel la neamuri, iar Petru la cei din tăierea împrejur, adică la iudei. Încă și până acum două sunt cele care ne dezleagă pe noi de păcate, Apostolul și Evanghelia. Și vine Hristos blând, căci la venirea lui din tâi n-a venit să judece lumea, ci să o mântuiască. Pentru că ceilalți împărați evreilor erau răpitori și nedrepți, iar Hristos a fost împărat blând. Text. Mergând deci, ucenicii și făcând după cum le-a poruncit Iisus, au adus asina și mântul și deasupra lor și au pus veșmintele, iar el așezut pe ele. Tâlcuire Luca și Marcu vorbesc numai despre mânzi, iar Matei vorbind despre mânzi și Asină nu le este potrivit, căci aducându-se mânzul a venit și mama lui și a peste ele, nu pe amândouă deodată, ci pe veșminte, sau poate mai întâi așezut pe Asină, iar după aceea și pe mânzi, de vreme ce mai întâi s-au odihnit într-o adunare a iudeilor, iar după aceea într-un orodul dintre păgâni. Text. Și cei mai mulți din mulțime își așterneau hainele pe cale, iar alții tăiau ramuri din copaci și le așterneau în cale. Iar mulți care mergeau înaintea lui și care veneau după el strigau, zicând, O sana Fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine într-un lumea Domnului. O sana na într cei de Sus. Notă într un numele Domnului se spune în loc de, de la Domnul binecuvântat este Cel ce vine de la Dumnezeu, binecuvântat este Cel trimis de la Dumnezeu, încă și în loc de, într-o slava Domnului în rânduiala împăratului, cuire. După chipul istoric, așternerea veșmintelor și tăierea stâlpărilor arată multă acestire și sărbătorirea lui, iar după înaltă înțelegere cum recunoaște-tu că, după ce apostolii au pus deasupra veșmintelor lor, adică faptelor cele bune, atunci șade Domnul deasupra. Că de nu se va împodobi sufletul cu fapte bune cele apostolești, nu șade Dumnezeu întru el. Cei care mergeau înaintea lui sunt prorocii cei mai înainte de întruparea lui Hristos iar cei care veneau după el sunt mucenicii și învățători de după întrupare, care veșmintele lor le aștern lui Hristos, adică trupul îl supun Duhului, căci veșmânt și acoperământ al sufletului este trupul. Deci au așternut în cale, adică întru Hristos, căci Hristos spune, Eu sunt cale, căci de nu va așterne cineva trupul, sau adică de nu-l va smeri în cale, în Hristos rămânând și nefăcându-se eretic, nu șade peste acela Domnul. Unii o că ne înseamnă laudă psalm, iar alții, mântuiește-ne pe noi, ceea ce este mai cu venire. Iar Cel ce vine este Domnul, ca Cel care era așteptat de evrei să vină, căci și Ioan Botezătorul întreabă, Tu ești Cel ce va să vină? Adică Cel așteptat să vină. Încă și în alt chip se spune Cel ce vine, pentru că în fiecare zi așteptăm a doua a Lui. Deci se cuvine ca fiecare să așteptăm pur și sfârșitul și venirea Domnului, și pentru aceasta să ne gătim sufletul. Text. Și intrând el în Ierusalim, toată cetatea s-a cutremurat zicând: Cine este acesta? Iar mulțimile răspundeau: Acesta este Isus, prorocul din Nazaretul Galilei. Tălcuire. Mulțimile fiind fără vicleșuri și fără răutate, nici nu îl defăimau pe Hristos, dar nici cu vincioasă nu aveau despre el. Și pentru aceasta acum îl numesc pe dânsul, prorocul. Însă nu cumva numindu-l prorocul, putem înțelege că acesta este prorocul cel așteptat despre care a zis Moise, prorocul din mijlocul tău și din frații tăi ca și mine, îți va ridica Domnul Dumnezeul tău. Pe acela să-l ascultați? Căci mulțimile nu zic că este proroc, ci prorocul, adică acela care este așteptat. Text. Și a intrat Isus în templu și a alungat pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor care vindeau porumbei, și a zis lor, scris este, Casa mea casă de rugăciun se va chema, iar voi o faceți peșteră de tâlhari. Tălcuire. Îi scoate afară pe cei care vindeau ca un stăpân al casei, adică al templului, arătând că cele care sunt ale tatălui și ale lui sunt. Iar aceasta a făcut-o mai întâi având grijă de bună podoaba templului, iar apoi pentru a arăta schimbarea jertfelului, că scoțând afară boii și porumbeii a vestit că nu mai este trebuință de jertfele, de dobitoace sau de junghieri, ci de rugăciune, că zice, casa mea, casa de rugăciune este, iar voi ați făcut o peștere de tâlhari. Căci în peșterile tâlharilor se fac vărsări de sânge și junghieri, dar și pentru cei care cumpărau și vindeau și negustoreau anumit templu peșterilor tâlharilor. Căci iubirea de câștig este patimă tâlhărească. Însă porumbei vând și aceia care vând treptele preoțești din biserică, fiindcă aceștia vând darul Duhului care este închipuit de porumbel. Drept aceia sunt scoși din biserica de sus și din cea de jos, căci sunt nevrednici de a săvârși cele preoțești. Vezi, însă, ca nu cumva și tu biserica lui Dumnezeu, adică mintea ta, o faci peștere de tâlhari, adică plăcaș al demonului. Și încă peșteră se face mintea noastră dacă vom avea gânduri iubitoare de materie, iubitoare de averi, care vând și cumpără și strâng și cel mai mic bănuț. Încă și de vom vinde sau vom cumpăra porumbii, adică vreo dogmă duhovnicească a credinței, cea dintr-un noi, ori cuge de acest fel, peșterea tâlharilor ne-a făcut pe noi înșine. Text. Și-au venit la el în templu orbi și șchiop și i a făcut sănătoși." Târcuirea." Vindecându-i pe cei neputincioși, se arată că este Dumnezeu și face bine scoțând pe cei nevrednici din casa lui." Se arată încă și că, după ce au fost scoși iudeii care slujeau legii și jertfilor sângeroase, orbi și șchiopi, adică cei dintre păgâni, au fost primiți și vindecați de el." Text." Și văzând arhierei și cărturare minunile pe care le făcuseră și pe copii care stigau în templu și ziceau, Osana a fiului David, s-au mâniat și i-au zis, Auzi ce zic aceștia? Iar Iisus le-a zis, Da, au niciodată n a citit că din gura copiilor și a celor ce sub ai pregătit laudă Tâlcuire Parisei văzând că pruncii a Ducului Hristos laudă pe care prorocul David a dat lui Dumnezeu, înegrindu se de pismă, îl înviniesc că în gădui să-i se aducă laudi ca unui Dumnezeu. Iar el întărește cele spuse de prunci și astupă gura fariseilor, aducând mărturie cuvintele prorocului și vădindu-i ca neînvățați, visni și defăimători. Au niciodată n citică din gura copilului și a celor ce sunt ți pregătit laudă. Iar pruncii, deși păreau cu vârsta nedesăvârșiți, desăvârșită laudă îi aduceau, că nu grăiau de la ei, ci Duhul vorbea prin ei. Vind ei organe ale aceluia. De aceea zice, din gura copilului și a celor ce sug, arătând că nu din cugetarea lor izvorau cuvintele, și numai din gura care era mișcată de Dumiseescul dar. Și mai înseamnă aceasta, că va fi lăudat din neamurile păgânii care sunt prunce fără înțelegere, încă și apostolilor. Le dăm încredere cu aceasta, arătând că și lor li se va da cuvânt de înțelepciune, deși erau oameni știutori. Și tu, dacă vei fi prunc cu răutatea, adică fără de răutate fiind și vei suge laptele cel duhovnicesc, adică le cuvinte te vei face vrednic de a lăuda pe Dumnezeu. Text. Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate la Betania și noaptea a rămas acolo. Tâlcuire. Pleacă de la ei ca de la niște nevrednici și se duce în Betania, care înseamnă casa al scultării.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 de acum înainte, să nu mai fie rod din tine în viață și smochinul s-a uscat în dată. fiind Fiindcă multe ne a făcut Domnul, care toate spre facerea de bine s-au făcut, și niciuna n-a făcut spre pedepsire, ca să nu se creadă că nu poate să se pedepsească, arată aici și această puterea sa. iubitor de oameni, fiind Domnul, arată această puterea sa, nu pedepsindu pe om, ci pomul, după cum mai înainte de asta, răpăstuise pe porci, deci usucă pomul ca să înțelepțească pe oameni și se minunează ucenicii căci acest pom, smochinul, este foarte mustos, plin de sevă, dar de îndată s-a uscat. Iar smochinul arată închipuie și sinagoga iudeilor care are numai frunze, adică numai slova scrisă care se vede, iar nu rodul Duhului. Și fiecare dintre cei care s-au dedat dulceții vieții acestea, de acum se aseamănă cu smochinul, că și nu are rod duhovnicesc ca să dea lui Isus care frămânzește, ci numai frunze, adică vremenică și stricăcioasă închipuirea fapte cele bune. Deci acesta blestemat se numește că zice, Duceți-vă de la mine blestemaților în focul cerveștii care este gătit diavolului și îngerilor lui. Încă se și usucă acesta, căci arzând în para focului, i se usucă limba ca și a bogatului nemilosiv care l-a trecut cu vederea pe Lazar. NOTĂ Dumnezeescul Maxim Mărturisitorul tălcuiește aici, deoarece mulțimea preoților și a cărturarilor, ale legiuitorilor și a fariseilor care pătimea de slava șartă prin păzirea pentru văzul lumii a unor moravuri plăsmuite, zice-se în Duh de Evlavie, dând aparența că împlinește dreptatea, frănea trufia părerii de sine, Cuvântul declară această părere de sine a celor pomeniți, smochi neroditor, împodobit numai cu frunze. Și această părere de sine, doritorul mântuirii tuturor oamenilor, care flămânzește după îndumnezeirea lor, o usucă, blestemându-o, cât este neroditoare. Iar aceasta o face pentru că oamenii, în loc să dea aparența că sunt drepti, să caute mai bine să fie drepți cu adevărat, dezbrăcând cămașa moralității fățarnice și îmbrăcând fără prefăcătorie pe cea virtuoasă cum vrea Cuvântul Dumnezeiesc, pentru că în felul acesta să petreacă viața în evlavie, arătând mai bine lui Dumnezeu dragostea sufletului lor decât oamenilor fățarni ca din afară portării morali. Iar dacă suntem și unii dintre creștini astfel, prefăcându-ne evlavioși în purtările noastre, fără ca să fim drepți cu adevărat să așteptăm cuvântul ca pe un iubitor de oameni, ca acesta, plămând după mânturea noastră, să ne usuce părerea de sine a sufletului, care e sămânța păcatului, ca să nu mai aducă drept roadă dorința de a plăcea oamenilor. Aceasta este tălcuirea locului scripturistic după puțina mea putere. Tălcuirea dată arată pe Domnul Flămânzin, spre binele nostru, blestemând smochinul cu folos și uscându-l la vreme, ca pe unul ce împiedică adevărul, fie că se înțelege prin el predanea veche a legii, formelor materiale, fie părerea de sine a fariseilor care se mândreau cu păzirea muravurilor. Text. Văzând aceasta, ucenicii s-au minunat zicând, cum s-a uscat smochinul îndată, iar Isus, răspunzând, le-a zis, adevărat grăiesc vouă. Dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut cu smochinul, ce și muntele acesta te veți zice, ridică-te și aruncă-te în mare, va fi așa. Și toate câte veți cere, rugându-vă cu credință, veți primi. Tălcuire! Mare este făgăduința lui Hristos către o ce nici cum că vom putea să mutăm munții de nu ne vom îndoi, căși toate pe care le cerem fără de îndoială, crezând în puterea lui Dumnezeu, pe acestea le vom primi. Acestea ce s-au zis așa sunt. Dar de voi cere ceva nefolositor și fără socoteală, și voi crede că îmi va da mie aceasta Dumnezeu, oare voi lua și acel lucru nefolositor? Și cum este Dumnezeu iubitor de oameni dacă împlinește cererea mea cea nefolositoare? Deci ascultă! Când auzi credință, ești dator să înțelegi credința cea adevărată, iar nu cea lipsită de minte, iar rugăciunea este aceea care cere cele folositoare precum ne-a învățat Domnul. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, ci celelalte cuvinte ale acestei rugăciuni. Vezi și acest cuvânt care zice, și nu vă veți îndoi. Cel care este unit cu Dumnezeu, este una cu El, nu se îndoiește și nici nu se desparte de El. Deci cum ar putea cere ceea ce nu-i folosește? Așadar, de nu ne vom despărți de Dumnezeu, atunci numai cele folositoare vom cere și le vom lua. Text. Iar după ce a intrat în templu, s-au apropiat de el pe când învăța arhierei și bătrânii poporului și au zis, Cu ce putere face acestea? Și cine ți-a dat puterea aceasta?" Răspunzând, Iisus le-a zis, Voi întreba și eu pe voi un cuvânt pe care de mi veți spune și eu vă voi spune cu ce putere fac acestea." Botezul lui Ioan de unde a fost? Din cer sau de la oameni? Iar ei cuceta într-o sine zicând, vom zice, din cer, ne va spune." De ce dar n-ați crezut lui? Iar de vom zice, de la oameni, de temem de popor, fiindcă toți să socotesc pe Ioan de proroc. Și răspunzând ei lui Iisus au zis, nu știm, sa lor și el, nici eu nu vă spun cu ce putere fac acestea. cuire. Învățătorii de lege, vizmuindu-L pe Iisus pentru că a scos din templu pe negustori, vin la el și îl întreabă, cu ce putere face aceste? Ca preot, dar nu ai preoție, ca împărat, dar nici împărat nu ești, și chiar dacă ai fi fost, nu se cuvenea să faci unele ca acestea, ca nu se cuvine împăratul să facă asemenea lucruri în timp. Și le întrebau acestea, pentru că dacă va zice că face cu de la sine putere să l clevetească precum pe un potrivnic al lui Dumnezeu și ca pe un mincinost, iar dacă va zice că o face cu puterea lui Dumnezeu, să îndepărteze de la el mulțimile care laudau ca pe un Dumnezeu, arătând că acesta nu este Dumnezeu, ci cu puterea lui Dumnezeu le face ca un rom. Dar ce le răspunde Hristos, cel care este însă și înțelepciunea? Pe cei care se credeau esteții prinde într-o maestria lor și îi întreabă despre Ioan cele asemenea, căci de-ar fi răspuns că din cer era propovăduirea lui Ioan, ar fi fost vădiți ca propovăduitori lui Dumnezeu, ca unii care nu au primit propovăduirea acestuia. Iar dacă vor zice că de la oameni a fost, ar fi primejduit de la norod care pe Ioan îl socotea proroc. Și Domnul arată aici că celor care întreabă cu bicleșug nu se cuvine a le răspunde, căci nici el n-a răspuns iudeilor, care cu bicleșug îl întrebau, deși nu era lipsit de răspuns. Și încă învățăm că a se lăuda cineva pe sine nu este după Hristos, căci iată Domnul, putând a zice cu ce putere făcea cele pe care le făcea, n-a spus, ca să nu pară că se laudă pe sine. Text. Dar ce vi se pare? Un om avea doi fii,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 care sunt ideii care au zis, toate cuvintele pe care le-a grei Domnul le vom face și le vom asculta. Alta a celor care nu s-au supus, a desfrânatelor și a vameșilor, încă și a păgânilor care dintr-un început n-au ascultat voia lui Dumnezeu, iar mai pe urmă s-au pocăit ce au ascultat. Vezi în încelepciunea lui Hristos, nu le spune de la început că oameni și, și desfrânatele sunt mai buni decât ei, ci mai întâi îi face să mărturisească ei că din cei doi fii acela este supus care a făcut voia tatălui. Apoi, după ce i-au mărturisit aceasta, adaugă că a venit Ioan în cale treptăți, adică având viață neprihănită, și desfrânatele l-au ascultat, iar ei nu. De aceea vor și merge ele înainte de ei în Împărăția lui Dumnezeu. Deci, nevoiți-vă și voi ca măcar pe urma lor să intrați în împărăție crezând, iar de nu veți crede, nici de cum nu veți intra. Dar mulți încă și acum se făgăduiesc lui Dumnezeu și Tatăl, cum că se vor face călugări sau preoți, iar după făgăduin să se denevesc, iar alții, petrecerii călugăriască sau preoțiască, n-au făgăduit, dar lugărește și preoțește petrec. Deci, aceștia sunt fii supuși care împlinesc, deși n-au făgăduit nimic.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 Altă pildele de dălor, arătând că, deși s-au învrednicit de mii de purtări de grijă, tot nu s-au făcut mai buni. că al casei este Dumnezeu, cel care pentru iubirea sa de oameni s-a făcut om. Iar vie, poporul evreu sădit de Dumnezeu în pământul făgăduinții, după cum este scris, Diusul suia pe ei la hotarul Sfințenii Lui, în muntele pe care l-a dobândit dreapta Lui. Gard este lege care nu-i lăsa să se amestece cu păgânii sau sfinții îngeri care păzeau pe Israel, Tească gerferii, turn, templul i lucrătorii lucrători, dască lipocorul, farisei și cărturarii, și s-a dus departe stăpânul casei, Dumnezeu, că nu mai vorbea cu ei în stâlpul cel de foc. Sau și așa, depărtarea lui Dumnezeu este în dolungar sară dare, că-și pare că și doarme și se duce departe Dumnezeu atunci când îndelung raptă și nu pedepsește pe dată de dreptățile. Text. Când a sosit timpul roadelor, a trimis pe slugile sale la lucrători ca să ia roade. dar lucrătorii, punând mâna pe slugi, pe una au bătut-o, pe alta au omorât-o, iar pe alta au ucis-o cu pietre. Din nou a trimis alte slugi mai multe decât cele din tâi și au făcut cu ele tot așa.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 S-a apropiat vremea roadelor în timpul proorocilor, că slugele care s-au trimis au fost proorocii, pe care i-au și cărât în multe echipuri, lucrătorii, adică cei după vrei mincinoși prooroci, și mincinoși dascări. căși pe unul l-au bătut, cum a fost cu Miheia, pe care l-a bătut peste față Sedechia, iar pe altul l-au omorât ca pe Zaharia între templu și jerfelnic. Pe altul l-au ucis cu pietre, cum a fost cu Zaharia arhireul fiul lui Jehoiada. Iar mai apoi a fost trimis Fiul lui Dumnezeu care s-a arătat în trup și a zis se vor rușina de Fiul meu, nu fiindcă n-ar fi știut că îl vor omorâ, ci arătând ceea ce s-ar fi cuvenit să facă, pentru că se cădea ca deși pe slugi le-a omorât măcar de a Fiului să se rușineze. Iar lucrătorii văzând pe Fiul au zis:" Acesta este moștenitorul, venit să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui, pentru că și iudeii care au zis că Isus era Mesia, aceia l-au răstignit. Și l-au scos pe el afară din vie, căci afară de cetate a fost omorât, domnul. Iar de vreme ce vie a zis că este norodul, afară din vie înseamnă că, fără de voia poporului, celui lipsit de vicleșug l-au omorât pe el fariseii, lucrătorii cei răi. Text.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 Domnul vie este Dumnezeu și Tatăl, Cel ce a trimis pe Fiul Său care a fost ucis de ei. Deci când va veni Stăpânul viei, adică atunci când va căuta spre fărădelegea pe care au o făcut-o Iudei, atunci pe cei răi cu rău îi va pierde, trimițând oștile romanilor asupra lor, iar via lui, adică poporul, o va da altor lucrător, adică apostolilor și dascălilor bisericii. Însă, înțelege prin vie și Dumnezeieștile scripturi, într care gard este slova, iar teasc ce s-a săpat este adâncul Duhului, iar turn teologia, care prea înaltă înțelegere este. Deci, aceste scripturi aveau lucrătorii cei răi, adică farisei, dar Dumnezeu le-a dat nouă celor care bine le lucrăm, că aceia și pe Domnul au omorât afară din vie, adică afară de cele spuse în scripturi. Text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 Piatră, pe sine se numește, iar pe dascăli iudeilor, care ca pe un netrebnic nu l-au băgat în seamă, zicând, Oare nu zici noi bine că tu ești samarinian și ai demon, Iar el, după ce a înviat din morți, s-a pus în capul unghiului, adică s-a făcut cap bisericii, împreunând pe iudei și pe păgâni într-o credință. Căci, precum piatra care într-o zidire stă în capul unghiului, unind doi pereți, așa și Hristos într-o credință, pe toți împreună i-a legat. Nota. Pentru pilda pietrei din capul unghiului, Dionisie din furna indică acest izvor, biserică și înăuntru apostoli, era și cuvioși, botezând și învățând, și elinii și evrei sărutându-se unii pe alții și Hristos deasupra binecuvântându-i. Și mai încolo, Ierusalimul arzând și din afară de Ierusalimul posta și i cu săbii de pe iudei și prorocul Isaiei arătându pe Hristos grește într-o hârtie. Așa zice Dumnezeu. Usa în o piatră de încercare, piatra din capul unghiului, de mare preț, bine pusă în temelie, cel care se va bizui pe ea nu se va clătina. Continuarea tâlcuirii și minunat este acest unghi și de la Domnul s-a făcut, pentru că biserica cea care ne ține pe noi împreună și ne unește prin credință de la Domnul s-a făcut, și este vrednică de minunare, fiindcă s-a zidit bine, dar și în alt chip este ea minunată, pentru că prin minuni s-a adeverit și s-a întărit Cuvântul lui Hristos. Pentru aceasta întemeierea ei este minunată. Întemeierea, adică temei Elia, temei Deci s-a luat împărăția lui Dumnezeu de la iudei, Adică apropierea lor către Dumnezeu și-a fost dată celor care au crezut că-și cei care se împiedică de piatra aceasta și se smintesc de Hristos se vor sfărâma și într-o a doua venire, dar și acum s-au sculberat, adică s-au risipit în toate părțile pământului, precum vedem acum pe și iudeii. Deci aceasta este ceea ce zice cuvântul, îi va sculbera, adică îi va risipi pe ei. Text iar Arhireii și farisei, ascultând pildele lui, au înțeles că despre ei vorbește, și căutând să-l prinde, sau au temut de popor pentru că îl socotea proroc. cuire. Vezi iarăși că poporul cel simplu și fără vicleșug urmează adevărul, iar învățătorii de lege fac răutate, căci încă și astăzi caută evrei să-l cuprinde pe Iisus, dar nici nu-l prind, nici nu-l înțeleg. Cuprind. Și pe Antichrist îl vor prinde, îl prinde. Și aceluia îi se vor închina iar Hristos nu va fi primit de ei, adică nu îl vor prinde și nu îl vor înțelege.